Bychom bytečně se nezdržovali, tak se posaďte a prosím o otázky. Tak byl to <laughs> eh, no, eh, Bylo to výborné, jako senzační expozice a tak dále. Akorát tenhle ten obrázek, který zrovna poslední, a večnou mi teda nesedí, jako že bych teda jednak byl strašně opatrný s tím efektem eh, těch glaciizostatických změn, že, jo, protože e, v tom, e, který zároveň jsou relevantní faktor v případě kontinentálního ledovce, že, jo, jsou tři kilometry a, když ta, když to odstaje, když to tajně jako něco, metrů ledovce odstálo, tak to jako na tu dynamiku tektonickou toho masivu v zásadě nemohlo mít žádný efekt. Samozřejmě, že ta aktivizace těch zlomů a je průběžná, a tak dále, a ten děten Obrázek je teda po mým způsob, po mým názoru jako nenázorný a nešťastný, proč tam nedáte jako to, e, že oč jako e, v této tý situaci jedná, co to s tím? že z jedné strany, Alpy z druhé strany, Karpaty e, stlačují e, okraj Českého masivu, e, e, který tam je Brunový stolikům, to znamená naprosto nepropustný podloží a e, to stlačení jde, kdybychom to teda vzali takhle. Sever, východ, tady je okraj Karpat, který stlačuje z, z, z, z východu tu karpatskou předluhaň a tady jsou ty, to znamená, že ten, to, že ten povrch toho českého masivu je ukloněný v ostře směrem teda do, z, z toho jižního okraje karpatský předhlubně, to znamená zhruba severbídenský pánve a že ty vody, které jako jsou tlačené z těch, že, z a velmi pravděpodobně i, že, z degradace, tak tečou tam jako do těchtejže přesně do tohohle místa, takže tam teda vzniká ten, že, obrovský tlak, na kterým jsou všechny ty Duna samozřejmě Píšťany a tyhle, ty bllesti, a, že, že tu situaci bych chtěl spíš vystrčit do popředí, protože jako s tou kontinentálním krustou už tady je rozhraní e, neoidních e, který prostě nasedají na platformu a stlačují, tak to je to podstatné, to se tam musí vystačit. Tende ten obrázek předělejte s tím vás teda vyženou. Ne, to není náš obrázek. Je. To je slepé z cizích obrázku, tyhle učili, to jako my do článků dávat nebudeme. To je čistě jako náš takové jako nějaký pracovní obrázek, my tam pravděpodobně tohle, co říkáš, jako dáme, že Problém je v tom, že tohle, já nevím, to je právě z Parketa Honzi Hoška, by bylo jako dobrý, kdyby tady byl, ale jako stejně jenom do určité míry, oni tyhle věci jsou, to jsou takové jako vlastně prostě dřevní, že jo, úvahy, kde určitě jako platí, jsou v pořádku, ale vlastně jako těžko se to jako blbě, se tohle všechno dokládá, že jo, hlavně to působení reální těchto procesů, no. No ne, ale musí to být jako hlubiná cirkulace, že jo. Je A se že jo. ten 40 stupů, ten tak to musí být kilometr, že A to no, tak podpovídá zrovna no, no, ty z, z budovní povrchů toho, že jo, zatížení obruna výstulíka, no. Tak radanech. Jo, jen, já, já jsem se chtěl zeptat, jestli někdo zkoumal ty analogie těch našich mikrorefugií třeba na tom Altaji jakoby podrobněji, jo? že já nevím třeba ta Sibirská lípa, jo, prostě zkoumat, jaký má přírustky, když je blbý, blbý rok, jaký má, když je špatný rok, udělala semináček, rozšířila se o dva údolí dál, to, kdy to zanikne, když se rozšíří, jo, co to znamená to mikrorefugium vlastně. Nemluvím o tom, že ono možná u té lípy to může být je, klon jedno, jednoho jediného jedince třeba, jo. Pěkný. Tak se to zkoumá. I ta lípa, a před, máš pravdu, naprosto zrovna tady, jako ta lípa je, se chová hrozně divně. Každý ten, jeden ten peč tý lípy je evidentně jeden klon, ona se chová tak, tak víme, že, jo? že to je v podstatě dřevina, která při pařezení pak vyrazí, takže ona ty schopnosti má, ale tady se děje to, že je to návětrná část těch hor, takže je tam velká sněhová pokrývka v zimě, Ono to tu lípu evidentně jako vohne až k zemi a ona tam zahříží a tímhle způsobem vlastně, jako roste de facto klonálně a jenom občas, když je dobrý léto, tak vykvete, ale zřejmě se jakoby semenama minimálně šíří a roznožuje, spíš roste klonálně a to je vůbec jako běžný argument, proč nenacházíme ta kryptická refugia nebo tak vzácně, i když dost možná podle těch dokladů nebyly až tak výjimečný u rostlin teda, že prostě letská rostlina umí růst klonálně a přežívat klonálně aniž kvete, takže my před nemáme dost pilových zrn v těch sedimentech. Jo. Já jsem viděl třeba klonální růst na Sibíři u jako dřevin, o kterých bych to v životě neřekl, třeba na Sibiři v určitých podmínkách jedle, i když je to sybiřská jedle, jako ne úplně ta naše, ale chová se prostě tak, že to je prostě v podrostu, to vypadá jak borůvčí, jo? to je prostě akorát jsou to jedle, takhle to leze prostě po zemi a občas, když to dostane šanci, tak z toho vyroste taková jedlička a pak se poláme sněhem a zase jako pak se plazí po zemi, jo? takže jako se může chovat opravdu jako podivně klonálně ale no, co tak, Kdyby se jí dali dobrý plonovníky, tak udělá šišky normálně a občas to člověk i tak vidí, že z toho všeho pak vyroste velká jedle a ta už tomu unikne, jo, už prostě zní ten sníh klouže a už dělá šišky. Ten toho to nezapomněl za 10 000 let nebo za 6 000 let, co je dělá 10 000 To je jako opravdu těžko říct, no. To asi jako, to, to je nic, jo, to je pár let, z hodiska. Evoluce, to je spíš jenom, to jsou takové jako ekotypy, se tomu říká, ale je někde ne zrovna té jedle, ale se ví, že to je v podstatě jako fakt o expresi nějakých jako genů, kteří jsou tam prostě stejně jako připravený pro tyhle ty situace. Kolonální no. růst je hodně nadrátovaný jako prostě jako v, těch, v těch genotypech a zřejmě dlouhodobě, ale ne vždycky se realizuje. No. Já se teda zeptám, až si někdo něco vzpomene. Ta oblast je známá výskytem i jako recentním různých zajímavých druhů. A jako předpokládáte, že nějaký z těch, no, endemismus je moc silný slovo, ale prostě těch, jako vzácností, tam jsou právě proto, nebo protože ono zase jako těžko říct, že jo? protože to území je specifický z víc důvodů, takže jako nevím, jo. Jako u těch rostlin je to těžký, protože ty opravdu jako běhají, že jo, jako docela chilé s člověkem hlocenu potom, že jo? ale je fakt, že se tam kumulují vzácnosti a hlavně takový ty prostě, který tam nepatří, že jo? prostě z jiných vejškových pásem a podobně, takže je to podezřelý, ale u takových těch jako vodních organismů, zvlášť vázaný na ty prameny, už je to jako hmm, přeci jen jako lepší, vlastně doklad toho, ty historický zřejmě jako podmíněnosti. Adam Petrusek tady není, bohužel, ale jako ten, vždycky, když tohle slyší, tak jako já se, že to je skrý, tam jsou ty všelijaký blechy, jo. teď už jsem teda neblešivce, ale myslím, různý růz, růz, ty dafnie a tohle, tak, tak jsou tam nějaký endemický, vysloveně endemický právě tady, jako v okolí hodinický důle, vlastně i přímo v ní a tak, jo, který právě jsou vázaný na ty artéský vody, které už tam třeba eventuálně jsou jenom okrajové nebo vlastně už, už jako reálně vůbec. Takže to jako, jo, my si myslíme, že tam by mohla být pří, příjmej vztah. Jo, je to no. těch bíliny jako myslíš, že třeba e, s, s, že jo, to fenomenální bohatství jako těch Bělokarpatských klubů může k těmhle těm být oblíbněn, protože to je jako je zkonce. Že? Je to, to na dohled, že je to samozřejmě pousíček, ale ty Bělokarpatské loky jsou vlastně tak jako jiná, jiný vlastně jako typ stanoviště, že to si myslím, že nebude asi jako v přímé vazbě. A na nakonec, jako u těch biokarpatských lůk není typická reliktnost, jako spíš jako kombinace druhů, které jsou jako nevýdané, než že by tam byly nějaké... No, ale mětejí, že můžou být z tohohle původu. Jasně, no, ale bylokarpatské louky, my ten příběh jej známe do středního holocenu a co se dělo předtím v podstatě skoro vůbec. Jo, nebo ty fosilní doklady přímo z bílých Karpat tak starý nemáme, takže těžko říct, ale možný to je. Jo, ale celé to území i v širším ranku je prostě vlastně takový, jako, že jo, prostě tam se střetávají ty elementy karpatsko-mediterální, vercinský a je to prostě obecně takový divný území. A já bych se chtěl zeptat na řešení teda toho paradoxu na britských ostrovech, protože když jste doložili vznik, teda existenci těch mikrorefugí, ale mě by zajímalo vlastně to modelování, jestli ty mikrorefugie mají skutečně potenciál na rychlou a plošnou kolonizaci, jako v tom postglaciálu, a vlastně e, taky celý ty britský ostrovy vlastně v tom Glaciálu byly pod ledem, tak e, odkaď vlastně by mohly být kolonizovaný a jak rychle? No, britské ostrovy, stejně jako Skandinávie jsou složené modelový, to byl právě, že byly pod ledem a že teda, když nejdřív se nejdřív odlednilo a pak teprve se uzavřel ten Pevnický most, jo. tam byla ta země Dogerland, která spojovala britské ostrovy s kontinentem, řekla tam tenže, že jo akorát, takže to bylo jako nějakou dobu prostupný a kdo se tam dostal před tím uzavřením toho Pevninského mostu, ten jako ty Britský ostrovy vyhrál, což je právě případ Dubu, což už věděl ten ride ale třeba Bůk se tam nedostal, takže ten končí prostě v Holandsku na pobřeží a jako v té Anglii už není třeba. jo ale řekl bych, že pro modelování je to prostě hodně jiný případ, než tady střední Evropa, ale jako já tohle, mesto, já myslím, že jako dá se modelovat všelijak, ale tohle se prostě bude modelovat hodně blběhé, protože jako opravdu tohle není úplně úkol na modelování, jelikož jako oni to opravdu jsou v černý labutě, jako z hlediska vlastně toho glaciálu, to jsou opravdu výjimky, který e, tam zbyly, e, nebo prostě existují jedině díky nějakým jako, kombinaci mnoha jako, různých jako, okolností, které mají de facto náhodnou povahu. A navíc je to ještě dynamický. Jo. My, my jako věříme v podstatě jenom, že tam to refugium bylo. Uh, ale zase stejně máme jenom disjunkní doklady, stejně máme jenom letování tady a o 2000 let potom tady, jo. ale co bylo mezi tím, co když prostě ta dynamika těch vod a tak dále, ta or orogeneze, jako nedostačovalo k tomu, aby to tam jako souvisle vlastně existovalo, pak to byly jako nějaký ty stepping stones, který byly teda jako velmi horký kandidáti na nějaký to raný šíření, ale jako získat Přímý doklad o té kontinuitě v rámci prostě staletí a možná i prvních tisíciletí jako vlastně je nemožný. Jo. To, jako, to je samozřejmě limitace a vzhledem k těm dokladům fosilním, který jsou měli doteďka, je to nesrovnatelně, zdá se, jako, jako prostě lepší typ dokladu, co teďka jako, jak máme k dispozici. Já bych jenom dodal, což ty určitě víš, že samozřejmě ten dub. Jako sází ty sojky, že jo? jo? To znamená, ten argument jako, tím nějak není spochybňovaný, to, to je celkem zjevný, To zná to šíření dubu na ty velké vzdálenosti, si jde docela dobře představit, protože víme, že to ty sojky dělají, jo. A teď jde o to, jako, jak, do, jak daleko do s tím žaludem a tak, ale prostě, jako asi tohle není úplně problém. Jinro. Jo. Bude, bude v těm dotazovaným kytkám tady, já bych tam teda souvislost moc nehledal, protože to, co tam je za pro nás tady Čecha vzácné kitky, tak jsou v podstatě kytky řídkejch lesů, které pak už v Maďarsku někdy rostou celkem normálně. Takže tam mě nenapadla žádná možná souvislost s tou starší dobou. Ale na to jsem se chtěl zeptat je, teď si o tom mluvil, že to je vlastně jako disjunktní ten záznam už z podstaty, to je jasný, ale jestli náhodou nemáš nějaké vysvětlení pro takovou tu divnou mezeru v té nejchladnější fázi, jestli jsem to dobře pochytil, když tak mě oprav, že v době, kdy bylo kolem 25 000 let zpátky fakt jako nejchladnější, z největší alpský ledovce, tak je tam vlastně největší mezera a nejdelší chladný období. To je přesně ta divnost tady v tomto případě v extrémní podobě, to se přesně netrefil, ano, jako dost možná že tohle to vlastně proto tady nakonec v tomhle obrázku mají právě tenhle čas, protože to je skutečně jako zřejmě největší rozsah toho alpského zalednění právě na východě, kdy to bylo jako dlouhodobě, nebo dlouhodobě měří těch stovek let nebo těch prvních tisíců nejstabilnější. No. Takže nejen, že toho bylo nejvíc, ale jako neodtávalo to, protože to je přesně to LGM cenzu stricto, to znamená fakt ta jako fáze trvale chladná bez těch jako teplých výkyvů, jo, může být. A potom jako vlastně máme zase problém, i když samozřejmě už na jemnější úrovni, jo, ale zase ten samý problém, že pak by se dalo, jo, minu... ano, ale by tomu, abyste fakt mohli být jako jo, když jo, se potřebuje fakt tady prostě ty doklady v tomhle nejkritičtějším bodě, no, jsou. Je to jenom to je možná datovat, je datovat šutry, jo, je to jenom otázka peněz. prostě už máme dalších 30 jako na a e, tak můžeme doufat, jo. Já ještě se zeptám, ovšem, že jo, ta otázka samozřejmě ne, nemůže být zodpovědítelná, ale nabízí se ta úvaha, co teda lidi, jo? protože e, lovci mamutů bydleli kousek od tamtať, to, to, jako, to je maličký kousíček, ale, ale bydleli tam jenom do nějaké doby, že jo? potom to taky opustili a zrovna v době, kdy to jakoby. Bylo to refugium, tak myslím, že nejsou zrovna ty paleolitici, že Takže jako, vy samozřejmě žádné doklady nemáte, ale jako, co si o tom vůbec jako myslíte? Já jsem v takovémhle refugiu byl v Kanadě, kde jsem se koupal, bylo to fakt skvělý. Vokolo seděl jsem na těch lavicích těhle Sintru, jo, přímo. Bylo to úžasné Rocky Mountains. A e, tam samozřejmě i indiáni, i paleoindiáni se stahovali, jo? přesně tam jsou jako krásní e, lokality paleoindiánů jako velmi starý, 10 tisíc let takže ty opravdu k tomu těm pramenům šli, jako no to je samozřejmě hned, co mě napadlo, zatímco Honza a, a spol, jo, kopali ty sondy, tak já jsem jako prostě měl takovýhle oči a já teď tady prostě najdu, že jo, epigravecký nebo ideálně prostě z tohohle období, kdy jako vlastně pálavu ty lidi opustili evidentně a ve střední Evropě je dokladů téměř nula. Něco málo je v prebohemiku, něco prostě severně od Brna taky, jo, Petr Škrdla to jako našel teď nedávno. Nebylo tady úplně pusto v tu dobu, jo, zdá se ale prostě, no tak kaminám nám by šli. pálava už byla jako moc vošklivá, prostě chladná, no tak šli přece sem se koupat, že jo? to je jako, takže prostě to by bylo hezký tam najít ty, on to, naštěstí ta industrie je charakteristická, jak jsem říkal, najdu tu industrii. no našli jsme jako nic, prostě nenašli jsme vůbec nic, že jo? z archeologie i v těch výkopech, ono bohužel, je to všechno pod tím Mladodriasovým pískem, on v tenký vrstce pokrývá prostě celý to území, plošně, takže jako na povrchu se to bohužel nedá čekat, na povrchu jsou mladší lokality než mladé Dry. skutečně našel jsem tam sídliště z doby bronzové, doby železný ranej středověk, leco jsem našel ale jako bohužel žádný paleolit, který je asi skrytý pod těma dunama. to by se muselo jako asi hodně kopat, jo, ale já si to jako dokážu živě představit <laughs> že to bylo středoevropský refugium i pro ty lidi, jo který jako téměř zmizeli v tu dobu, právě přesně, jo. Um, jinak jak to funguje do tohohle de facto okranžíku, jestli se nepledu, že 120 tisíc jsou nejmladší data z, z Pavlova a z Věstoňi. To řešili, když jsme tam kopali tam až, jo, ale jsou ty kameny použitelné na naštípání na nástroje a nenašli je zatím někde jinde? Přichystal, přichystal je petrolo, který se zabývá, zabývá, jako ze nejlepší, prostě, specialista široko daleko na určování původu kamených surovin, tak dostal za úkol tam hledat tyhle sintry v archeologickém materiálu, protože zase to mohl někdo přinést do těch vystonit. toto je, tady tam byly, že jo, tady je máme, jo. To je v podstatě přesně rozpětí lovců mamutů na pálady. vlastně úplně přesně tady. Jo? No, zatím nic, no, zatím nic. Martinovák, dneska vedoucí k výzkumu, taky má ten úkol, už hledal nic, no, tak to. Jako štípatelný by byly, podle jejich názoru by to štípatelný bylo. Použitelný. No ale oni zas měli lepší, jo, ty ty který používali, přeci jen jsou lepší, no tak podřadný materiál zas možná štípat nemuseli, no. Tak. No, no, no. Tak do toho takhle pračky za safra, za Mně to přijde teda jako c, c, celý to, ta lokalita jako úžasný objev tak toho typu, jak se dělali v 19. století a dneska už nic takového člověk nezažije. A chtěl jsem se zeptat, jak to, že to tak dlouho unikalo pozornosti, když vedle se těží ropa a plyn, jo, je tam výzkumný ústav nebo muzeum těžby plynu nebo něco takového, a to má svůj geologii určitě, jo, prostě u několik generací a oni hned vedle toho, to je prostě, ta těžba toho plynu je, já nevím, to jsou tři kilometry od tam, nebo hned jako vedle, no. od objevitelský výzkum, že Indiana Jones prostě opravdu s tou jako reálnou přírodou, že jo, jo že to je takový výzkum starého jako typu, že jo. A taky se divím, ale na druhou stranu tak oni ty naftaři že jo, šli po podstatně že kvartér že jo, je za stolik, jako, netankoval, pak se tam těžil lignit, no, to je podobný případ tím povrchem se nezabývali, že jo, nehledě na to, že těch kvartérních geologů moc jako nikdy nebylo a zrovna sem se moc jako nedostali a tohle bylo objevené z lidaru, že jo, takže ten lidar nebyl, ono by to dřív nebo později někoho jako praštilo do očí, ale ho lidar... Ještě Cíl... písek se tam těží, ne, No, to tak, tak je vidět tady. na tom lidaru právě ty různý pískovny a ty různé šachtičky na lignit, že jo, jako lecos, jako je, je to v zájmu jako v centru zájmu geologů to bylo vždycky, ale já nevím, to by možná věděl tady Ivan Horáček, jak se tohle prostě může stát, ale já to přičítám opravdu tomu nezájmu o kvartér, zvlášť v oblasti, je opravdu ten kvartér s těma zdrojema zrovna tady nemá jako moc co dočinění. No a pro mě toho, že je to týmu. Před hlubí, že? Jo, před hlubbem jako oprnotávána před hlubí, zvláště po jako těch, jsou e, prostě redeponované všechny možné horniny e, z toho plišového obalu a takže e, že, i když to nějaký mapér dostal do ruky ty dnety, tak si řekl, to je nějaký atypický silicit někde tady z okraje Magury. Ale jako těžko říct, protože nevíme o tom, že by se někdy tenhle kámen naléz na povrchu. Jo? My jsme je vždycky prostě našli jen v těch výkopech a na povrchu ani jeden. A to jsme to třeba kvůli té archeologii pročesávali hodně. Něco jsme našli na povrchu, ale bylo to ze starých výkopů. V těch výkopech na to museli narážet. Ale jako ono to vypadá přesně. To jako na první pohled není jako nápadný, to jako v Karpatech takových různých je, ale jako při blížším zkoumání se teda jako ukáže zatraceně jiný původ a hlavně ta ne nepředstavitelná mladost na to, že je to šuter, který můžu křesat, že jo. Tak je to vlastně s podivem, že je to starý jen třeba 11 tisíc let. Mě teda přijde fakt podstatný ten lidar v tomhle, že jo? protože takový právě, jak to bylo řečeno ty starší věci jsou hloubš. A ten povrch když je, to, když je prostě pokrytý téma pískama ještě lesem, že jo, tak jako no. bez toho lidaru prostě není vlastně dost jo, je vlastně strašně skrytý. Jako, jo. Přesně v tom terénu člověk si jako sotva těch depresí všimne, jo. Sotva jsou v tom lese prostě to je jako A fakt ono tím vědět. lidarem se udělalo spoustu jiných objevů, jo. Prostě, mm -hmm. protože že jo, na třetím území je u nás les a prostě to nevidíš nic. Jo, a to pak najednou lid, na lidaru vidíš, že jsou tam jako struktury. Jo, a ty jsou fascinující a pak to nejde na to jinak přijít. Jo. Je na když jste čas sdeme na té zimní akce, co tam Honza Vlšek dotáhl přímo do výkopu ředitele toho národního muzea. A ten z toho byl vysloveně nadšenej a říkal, že ty šutry nikdy neviděl. A fakt jako se ptal, popál, že jo, a tak. No, no, no, tak Takže to, to zajímá, se tam u něco odběl, Ale prostě to neviděl. Tak. Žádný další dotaz, takže ještě jeden. Ještě jeden. Tak. <laughs> Marťani to ještě neby. <laughs> ne, mě by zajímalo, ty jste říkal, jako takovou srandu, jako v típek, ale jako to, že tam tudy prošlo to tornádo, to taky ne, nemusí být úplně náhoda, jako ale, Ne, Martěni ne, ale prostě ta geomorfologie prostě může být taková, že tam tudy, jako a klidně vám to může teda tam tudy projít znova, jako, že vám to odfouká a že budete výtěřit. Ne, nemusí to být náhoda, to to je divný, samozřejmě z těchto hledisek, že jo, ono zajímavé, jak to tornádo se rozjelo vlastně u Mikulova a tam na těch jako otevřených krajinách, v těch polích a pak v hodoníně teda mělo velkou sílu, že jo, no jo, ale jakmile vjelo do tohohle lesa, no tak tam během asi dvou kilometrů zpomalilo až úplně vyhaslo, jo, takže ono tam pak jako končí, jo, což je nebylo napájený, že jo, těma konvekcema tam, logicky, jenže ono to jako souvisí přes ten les, zase z Věcma, s těma mokřadama, s těma strukturama, jo, ono prostě jako, a i ty dráhy těch tornád jako můžou mít v takovýhle všelijaký, jo, ono není jako možná náhoda, že ono v podstatě v určité vzdálenosti kopírovalo tu řeku Moravu, jo? ono tak jako docela pěkně jelo prostě na západ vodní, vždycky tak jako se drželo, může to být náhoda, ale jako nemusí. No? Ale při těch našich výzkumech jo, to bych mohl jako sepsat o tom knížku, že? a pak bych byl teda jo, z mystiky opravdu, jaký ještě podivnější náhody prostě se stávají při těchto výzkumech, jo? to už někdy opravdu zůstává rozum stát. Jo, takže, ale jsou to náhody, nejsou ono těžko říct, jo. člověk tu krajinu nějak taky čte a nějakým způsobem, že jo, pro ní má porozumění možná podobného druhu, jako třeba měli pravěký lidi, tak většina těch náhod, co já jsem jako jich byl jaksi objektem i účastníkem, tak byla prostě spojená s archeologickými nálezama a tam to opravdu může být jako, že nějak to dokážu číst podobně, jak prostě v pravěku, tak to, to, to už je výborné téma. No, U zvody, takže... Ještě jednou děkujeme.